Jabur 76 dari ayat 1 sampai 12 Untuk pemimpin musik dengan alat-alat bertali Mas Murasaf sebuah nyanyian Di Uda Allah dikenali namanya besar di Israel Di Salim juga terletak kemahnya dan tempat kediamannya di Sion Di sana dia telah mematakan anak-anak panah busur, perisai dan pedang Pertempuran, engkau lebih mulia dan unggul daripada gunung-gunung hewan buruan Mereka yang keras hati telah dirampas barangnya Mereka telah terlelap dalam tidur terakhir Tiada seorang pun orang yang gagah dapat menggunakan tangannya lagi Apabila kau marahi ya Allah Tuhan Yakub, Pedati dan kuda tidur mati Engkau, engkaulah yang ditakuti. Siapa sanggup berdiri di hadiratmu apabila engkau murka? Engkau memperdengarkan penghakiman dari surga. Bumi ketakutan lalu diam. Apabila Allah bangkit membuat penghakiman untuk melepaskan semua yang tertindas di bumi, sesungguhnya kemarahan manusia akan mendatangkan puji untukmu mereka yang terselamat daripada kemarahan itu akan menyanjung kebesaranmu. Berjanjilah kepada Allah Tuhanmu dan tunaikan janji itu. Biarlah semua sekelilingnya membawa persembahan kepada dia yang patut ditakuti. Dia akan menundukkan semangat raja-raja. Dia mengagumkan raja-raja di bumi.